أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا لمؤنزي مونکو م윙ி ওয়ারেহমা মন্যকুরেহেমু يسألونک عن الأن فال قل الأن فالو لله Fattaku allaha wa aslihu thata baynikum wa atiyu allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin Wanakuliza juu ya ngawira. sema, ngawira ni ya mwenyezi mungu na mtume, basi mcheni mwenyezi mungu na suluhisheni mambo bayna yenu Na mti ni mwenyezi mungu, na mtu mewake iki wanyeyi ni waumini Innamal mu'minuna alladhina itha dhukirallahu wajilat kulubuhum Wa itha tuliat alayhim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakaloon Akika waumini ni wale ambao wanapotajwa mwenyezi mungu nyoyo zao huja hofu, na wanaposomewa haya zake huwazidisha imani, na wakamtegeea mola wao mlezi Alladhi na yuqimununasata wa minmma rozzaqona hummi fiqu ambao wanashika sala na wanatoa katika yale tunayowaru zoku. ألَائكَهُ المؤمون حَّ لَهُ دَجةٌ ع دََّه وَمفةُ وَزقكري Ha ndini wa veeo naاف nariski bora وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا مَوْلَاكَ alivyo kutoa nyumbani kwako kwa, kwa haki na hakika kundi moja la waumini linachukia yujadilunuka fil haqq ba'dama tabayyana annama yusaqoon ila al mawt wa hum yanzuru. Wa jadilina nawe kwa jiambo la haki Baadi ya kuisha bainika Kama kwamba wanasukumuwa kwenye mauti Nao wanaona Waithi yaidukumu Allahu Ihdaktaifatayni anna haa lakum Watawadduuna anna gaira Thati shaukatitakunu lakum Wayuridu Allahu anyu hikqa lhak qa bi kalimatihi wa yaqta' daabira al kafirin li yuhiqa al haqq Mwenyezi Mungu alipokuahidi ni kuwa moja katika makundi mawili ni lenu Nanyi mkapenda lisilona nguvu ndio ile Na Mwenyezi Mungu anapenda hakikishe haki kwa maneno yake na aikate mizizi ya makafiri Ili ya hakikishi haki na ovunje upotovu na uangechukia wakosefu Idh tastagithuna rabbakum fastajabalakum anni mumiddukum bialfim minal malaikatimurudifin Mlipokuwa mkimoomba msaada mola wenu mlezi na ayaka kujiboni kuwa Kwa yakini, mimi nitakusaidieni kwa malaika elfu wanaufuata na mfululizo. Wama jaalahu allahu illa bushra walitakuma inna bihi kulubukum. Waman nasu illa min indi allah, inna allaha azizun hakim. Na mwanyezi mungu hakufanya haya. Ila kuwa ni bishara Na ili nyoyozenu zituwe Na haupatikani ushindi Ila kutoka kwa mwenyezi mungu Hakika mwenyezi mungu Ni mwenye nguvu Na mwenye hikma Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Surat al-Anfal Imeteremka Madina Surat Al-Anfal hii imeteremka Madina Aya zake ni tano Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka amebainisha katika surah hii baadhi ya hukumu za vita na mambo yanayopelekea vita na sababu za ushindi na makamo ya nguvu za moyo zinazopelekea kushinda na hukumu zangawira za vita na wakati gani kuchukua mateka Na Mwenyezi Mungu kwa hikma yake amegusanya ya humu hukumu za kisharia. Sura inaeleza kisa cha vita vya Badri na baadhi ya yaliyokuwa kabla yake na kuashiria sababu zilizosababisha hivyo vita nazo ni kutoka makafiri wa shiriki na Makka kumuelekea Nabii sallallahu alaihi wasallam. Na humu Mwenyezi Mungu wanataja kujitayarisha kwa vita na kupasa kuelekea salama na amani ikiwa maadui wanaelekea kutaka salama. Na sura hii tukufu inamalizia kubainisha urafiki wa waumini wao kwa wao na kuwajibikia waumini kuihama nchi inayowaonea na, na kuwafanya wanyonge ili wende kuunga mkono waumini wenzao katika juhudi ya kutukuza Uislamu wa na Waislamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katolewa maka na kulazimishwa kuihama kwa sababu ya vitimbi vya wapagani washirikina na kwa kuazimia kwa hukumuwa ili waislamu wapate kuwa na dola yao naye akienda kuka Madina kwenye amani na manusura huko ikawa hapana budi ila kuwania kujilinda na uvamizi wa maadui wasije wenye imani wakapata mateso vikatokea hivyo vita vya Badri waumini wakapata ushindi ulio wazi na ngawira nyingi waliziteka Ikatokea khitilafu kidogo na suala la shauri la ugawaji wa hizo ngawira ndio hivyo Mwenyezi Mungu wanasema Wanakuliza habari ya ngawira zende wapi apewe nani ni za nani zigawanywe vipi Ewe Nabii waambie hizo ngawira ni za Mwenyezi Mungu kwanza na mtume kwa amri ya Mola wake mlezi ndiye mwenye madaraka ya kuzigawa Basi wacheni kukhitalifiana kwa ajili ya hayo na uwe mtindo wenu ni kumhofu Mwenyezi Mungu na kumtii. Natengenezeni yaliyo baina yenu na, na mfanye mapenzi na uadilifu ndio mahusiano baina yenu. Kwa ni hakika hizi ndizo sifa za watu wa imani. Ama hakika waumini wa haki na kweli daima wanakuwa na hofu na utiifu kwa Mwenyezi Mungu. Akitajwa Allah Subhanahu Mwenyezi Mungu alitakasika. Niyo zao hufadhaika na zikaja hofu kwa hivyo kila wakisomewa aya za Qur'an imani yao inazidi kuwa imara na wao huzidi unyenyekevu na ujuzi na wala hawamtegemei yeyote ila Mwenyezi Mungu aliyewaumba na ndiye anayewalinda na kuwaendeleza na hao waumini walio kweli katika imani wanashika sala kwa kutimiza nguzo zake na kukamilisha unyenyekevu na utiifu Wao waidaa katika kumkumbuka Mwenyezi Mungu na wanatoa katika mali aliyowaruzuku Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa ajili ya jihadi na mambo yote ya khairi na kuwasaidia wanyonge. Hakika hawa wanausifika kwa sifa hizi ndio hasa wanausifika kwa imani, kwa haki na kweli na malipo yao ni kupata vyeo vya ngazi ya juu kwa Mwenyezi Mungu. Yeya Allah subhanahu ndiye ya tewa zake na mafira wanapoteleza na duniani luniani atawapa riskinjema na akhera nema ya daima. Ushindi bila shaka upo mikononi mwa mwenyezi mungu na funguo za mambo yote ziko kwake. Na hali ya waumini katika kukitalifiana kwao katika mambo ya ngawira ni kama hali yao pale alipu mwenyezi mungu utoke ukapigane na washirikina katika badri. Nayo ni haki ili Kwa ni miongoni mwa waumini kulikuwa apo na kikundi kilichochukia vita kweli kweli wanajadiliana nawe hao wa kikundi hicho wana wanajaribu kutilia nguvu kauli yao katika jambo la haki nalo ni kutoka kwa ajili ya jihad na kumbe wao walikuwa na wenzao waliotoka kwenda kupokonya mali ya makureshi yaliokuwa yanakwenda Sham na wasiyapate Kikundi hicho kikakhiari kurejea baada ya kuona wamenusurika kwa kujuvyo na mtume na kwamba makafiri wanawaogopa na kwa kuwa hali wakivichukia vita na kuwa hawajui litakalo wapata na walipokuwa wakiviendea vita walikuwa kama wanausukumwa kwenda kufa na wao wanaona kitacho wawua na yanawapata mateso yake enyi waumini kumbukieni ahadi ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwenu kwamba atakupeni ushindi juu ya moja katika makundi mawili hilo lenye silaha na nguvu na hali nyinyi mnapendelea kupambana na hilo kundi jingine lenye mali na watu tu na hilo ni msafara wa Abu Sufyan nanyi mkahiyari mali yasiokuwa na wapiganaji lakini Mwenyezi Mungu mtukufu anataka kuithibitisha haki kwa mapendo yake na uwezo wake na kwa neno yake yaliyo kwisha tangazwa Na ili auungoe kabisa ukafiri katika baraarabu kwa ushindi wa waumini. hizi tukufu zinatoa sura ya anayopita katika nafsi wakati wa vita. Nako na ni kutamani kukutana na maadui wachache na kuchukia kukutana na wengi. Na kupenda kuteka mali na ngawira. Na ili hali mwenyezi mungu mtukufu anataka kuitukuza dini na ishinde haki na wangoke makafiri. Ili athibitishi haki na auondowe upotovu, hata wakichukia makafiri ambao wamedhulumu wa haki ya Mwenyezi Mungu na haki ya waumini na haki ya nafsi wenyewe na enyi waumini kumbukieni nanyi mnagawana ngawira na mnkhtalifiana mlipoomba uokozi na msada, na mkaandikiwa kuwa hapana la kukuepusheni na vita Mwenyezi Mungu alikuitikia ni maombi yenu akakuungeni mkono kwa kukuleteneni malaika roho za safi nyingi zinazofika elfu zinazofuatana zikija moja baada ya moja walipojua wapiganaji wa uamini kuwa hapana njia ya kuepukana na vita wakaomba msaada kwa Mwenyezi Mungu naye Mwenyezi Mungu mtukufu akawaitikia na akawaunga mkono kwa malaika elfu walifuatana. yani alianza kwa kupeleka msaada kwa vikosi vilivyofuatana Ili iwewe pesi kwa kila kikosi kuelekea pahala pake katika vita pasuepo kukabure au kupigia na makumbo Na ifikapo misaada ya majeshi ya vita roho furahi na moyo huingia nguvu Na haya ndio alweya mwenyezi mungu mtukufu kwa kauli yake Na mwenyezi mungu hakufanya haya ila kuwa ni bishara na ili nyoyo zenu zituwe Na ushindi daima unatokana na mwenyezi mungu Wala Mwenyezi Mungu mtukufu hakujalia huku kukuungeni mkono kwa malaika hizo safi ila ni kuwa ni kukupeni habari njema kama bishara kwenu kuwa mtashinda mpate kutua nyoyo na msonge mbele na Mwenyezi Mungu anakusaidieni na wala ushindi hauji ila kwa msaada wa Mwenyezi Mungu Mwenye nguvu mwenye kushinda ambaye anayepanga mambo kwa pahala pake Kwa mujibu ujuzi wake usiopitikiwa na chochote.